Тугі стержні скачаного волосся стирчали на всі боки. Шкіра голови боліла нестерпно. Раніше я цього зовсім не відчувала. Марно я обсмикувала пасма, аж поки помітила на підвіконні ножиці. Вони були заєржавілими, так сяк я почала зрізати коси. Коли роботу було скінчено, зійшло сонце. А мені стало легше. Настільки, що я спромоглася вперше стягнути з себе светр та брудні джинси. Як я могла так довго бути в них? Тепер я відчула, що болить не тільки шкіра голови, а й усього тіла. Враження було таким, ніби з мене її здерли. Навіть легкий порух викликав неймовірний пекучий біль. Але згодом він згас. Я сиділа на ліжку зовсім гола і дослухалася до себе. Прийшла бабця. Як завжди принесла кухлики з молоком. Побачивши мою обскубану голову, підозріло поглянула на мене. «А що це ти? Бешкетувала чи що?» Я пригладила волосся і бабця заспокоїлася. «А, -а наводила лад? Це добре!» Треба бути охайною. До лазні підемо? Я кивнула. І посунула від себе брудний одяг. Ага, зрозуміло. Зараз знайдемо для тебе одяг. А це стара кивнула на моє ганчір'я. Сьогодні виперемо. Погода гарна, до вечора висохне. Вона взяла джинси, светр. І перед тим, як винести їх, із неприхованою зацікавленістю перевірила кишені. Витягла звідти зв'язку ключів, пачку грошей та білу пластикову картку. Ми обоє подивилися на ці речі з подивом. «Це усе твоє?» – нарешті тремтячим голосом промовила стара. «А хто ж ти така?» «Заявити про тебе чи що?» «От загадала ти мені загадку, дівко, що з тобою робити?» Вона обережно склала всі знахідки у пакет і заховала в шухляду. «Добре, розберемося. На ось, одінь оце». Вона понишпурила в шухляді і кинула мені на ліжко старий байковий халат та чиїсь розтоптані мешти. О, «Походи поки що так» а я піду прати твої речі. А раптом ти принцеса якась, а я тебе тут у бруді тримаю. Недобре. А увечері підемо митись. Я вдягла халат. Він мав пліснявий запах, але мені було приємно відчувати своє тіло і розуміти, що згодом змию з нього бруд, який, здавалося, в'ївся в кожну клітинку. За годину півтори стара знову зазирнула до мене. Ну, ось справу зроблено. Тепер давай стригтися по-людськи. У неї в руках була дивна машинка. Я здригнулася і замахала руками. Не бійся, ця машинка спеціально для стрижки. Син якось привіз, коли у нас вівці були. Давай, сідай. Тут у тебе таке, що тільки машинкою зістрижеш. Мені треба було її слухатися. Я покірно підставила голову. Металеві зубці заклацали, вгризаючись в кучму. Мені було боляче, а потім холодно. Коли бабця закінчила роботу, я провела рукою по голові. Вона була зовсім голомоза. «Сиди тут до вечора», – наказала стара. Я піду до Яківни, попереджу, аби лазню не зачиняла та воду залишила. З гарячою водою у нас біда, на всіх не вистача. Якщо будеш виходити, йди до саду, а більше нікуди, замерзнеш. Вона загорнула в газету зрізані пасма і пішла закуповувати їх на городі. Я знову лягла на ліжко і відчула, як добре лежати під ковдрою без одягу. Час від часу доторкувалася до голови, і цей доторк був приємним.